Fain, asalnya Hadis Kitab Allah, wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, w-shar al-amori mhdhasatuh, wa kila mhdhasat bid'ah, wa kila bid'ah zallalah, wa kila zallalah fil-nar. "Kata Rabb, "Sharh l-cadri, waysil l-amri, Allahumma faqihna fi din Wa'allimna ta'wil Wahdina sirataka al-mustaqim Allahumma Allimna ma yanfa'una Wa bima allamtana Wa zidana ilma Alhamdulillah Al-Muslimin, Muslimat al Sidang al Penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sekalian Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Mudah-mudahan dengan kesyukuran ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambahkan lagi bagi kita eh uh, nikmat pelbagai nikmatnya. Baiklah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas eh uh, taufik, pendorong uh, dan lorongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita terus uh, menuntut meng mengutip ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Omong-omong dengan itu, Allah subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita uh, menuju ke syurga Allah subhanahu wa taala. Muslimin Muslimat rahmati Allah subhanahu wa taala sekalian, insya Allah pada malam ini kita akan membicarakan uh, Berkenaan tentang uh, surah al-Masad. Malam ini kita masuk uh, surah al-Masad di mana kita membawakan uh, tafsir. As-Sa'di Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala mu'allifu rahimahullahu taala tafsir Surah Tabbat. Nah di sini Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menamakan tafsirnya dengan nama uh, Surah Tabbat. Nah, ini sebab mana uh, sebahagian surah-surah yang lain uh, diambil perkataan uh, nama surah itu diambil daripada uh, salah satu perkataan yang terdapat di dalam surah itu nah, jadi memang uh, surah ini di samping nama surah Al-Masad juga dikenali dengan surah Tabat uh, diambil daripada perkataan uh, yang pertama ayat yang pertama daripada uh, surah Al-Masad begitu juga dikenali dengan surah Surah Abi Lahab Surah Abi Lahab dinamakan juga dengan surah Al-Lahab ataupun surah Tabat Yada Abi Lahab nah, ini semua perkataan-perkataan yang uh, terdapat di dalam surah ini dan kata Syekh Rahimahullah Ta'ala wahiya makiyatun nah, jadi surah ini adalah surah Makkiyah secara sepakat ulama' Di mana kalau kita melihat kepada uh, sebab nuzul, sebab penurunan surah ini uh, Ia memang uh, ditujukan khas kepada uh, Abi Lahab Iaitulah bapa saudara Nabi SAW Dan kita tahu kisah ini, uh, kisah penurunan surah ini berlaku di Mekah Pada awal-awal Islam Sebelum daripada baginda Nabi SAW berhijrah berhijrah ke Madinah. Bahkan surah ini antara surah yang uh, yang antara surah yang awal diturunkan. Di mana apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menzahirkan dakwah. Dakwah secara terang-terangan. Apabila diturunkan surah Al-Muddaththir. Uh, Qum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan. Ataupun pada ayat wa anzir ashir wa dan berilah peringatan kepada ahli keluarga engkau wahai Nabi saw yang kaum kerabat yang hampir yang dekat maka apabila Nabi saw bangun di Bukit Safa memanggil uh, kaumnya ya sabahah wahai kaum aku dipanggil uh, kes kesemua uh, ahli keluarga atau kaum Quraisy wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya adakah sekiranya aku memberitahu sesuatu maka kamu akan membenarkan aku maka mereka menjawab ma jarabna alayka kadiban kami tidak pernah uh, menguji ataupun kami tidak pernah mendengar engkau berbohong dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dikenali sebagai seorang yang dikenali dengan al-Amin sebelum daripada kenabian lagi. Seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Dan ini diketahui secara umum. Maka kerana itu mereka dengan serta-merta mengatakan kami tidak pernah mendengar engkau berbohong. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan dakwah kepada kaumnya secara terang-terangan Dengan mengatakan Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kamu Tentang azab yang keras Yang akan datang sekiranya kamu tidak beriman Jadi ini lebih kurang eh? Sebab penurunan ayat ini Lalu apabila Nabi SAW Secara terus terang mengajak mereka beriman Memeluk Islam Lalu bangunlah Abu Lahab iaitu bapa, bapa saudara Nabi SAW mencela Nabi SAW dengan mengatakan taban ya Muhammad taban laka sa'ira hadhal yaum ali hadha jama'tana kata Abu Lahab la'natullahi alaih kata celaka engkau ya Muhammad Se sepanjang hari ini Adakah kerana adakah sebab ini engkau menghimpunkan kami Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan surah ini sebagai respon sebagai jawapan kepada celaan yang dilontarkan oleh Abu Lahab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peristiwa ini secara terang dan jelasnya berlaku di Mekah bahkan ketika awal-awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Maka kerana itu tidak ada khilaf uh, tentang uh, makkiyah tentang surah ini tergolong di di dalam kumpulan surah Makiya seterusnya kita membacakan surah ini sebelum kita masuk kepada tafsiran syekh A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim تبت يداء بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصدى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب Habalum Baik, surah Al-Masad ini Kalau kita tengok uh, pada perkataan-perkataannya Ada lima ayat Dan kesemua ayatnya ditutup dengan uh, Huruf Qalqalah Huruf Ba dan juga huruf Dal Yang merupakan huruf Qalqalah Dan pada ayat yang pertama uh, Perkataan watab. Ini termasuk di, di dalam Qalqalah kubra Di mana adanya tajdid Pada huruf ba yang Berada di perkataan Berada di akhir perkataan Maka ini termasuk di dalam Qalqalah kubra maka perlu ditekan Lebih watab, Berbanding dengan Perkataan-perkataan yang lain yang bukan Qalqalah kubra Maka perkataan yang lain itu Qalqalah wusta Kasabak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 قَبَّحَهُ اللَّهُ فَذَمَّهُ اللَّهُ بِهَذَا الزَّمِّ الْعَظِيمُ أَلَّذِي هُوَ خِزْيٌ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala Abu Lahab Dia itu adalah Bapa Saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Abu Lahab ni Salah seorang daripada Bapa Saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan kalau kita baca uh, sirah dan kalau kita baca uh, sirah, atau kalau kita merujuk sirah, uh, Abu Lahab ini adalah adik-beradik uh, adik kepada uh, bapa Nabi SAW maksudnya, bapa sahaja Nabi yang rapat daripada sebelah uh, bapanya bahkan, uh, di dalam sirah menceritakan bagaimana ketika uh, baginda Nabi SAW dilahirkan Abu Lahab inilah antara orang yang uh, sangat gembira dengan kelahiran Nabi saw. Uh, bahkan uh, baginda Nabi saw disusukan uh, oleh hamba uh, perempuan uh, Abu Lahab. Ini menunjukkan uh, dekatnya Abu Lahab ini uh, dengan Nabi saw. Uh, tetapi apabila Nabi saw diangkat menjadi nabi dan menzahirkan keislaman menzahirkan dawahnya hubungannya akrab ini Ataupun karabah hubungan persaudaraan yang sangat rapat ini bertukar menjadi permusuhan yang sangat kuat. Karena itu syekh menyebut di sini, wah karena syadi adawati Abu Lahab ini seorang yang sangat kuat permusuhanya wal adiyahilahu dan sangat kuat menyakiti Nabi saw sudah tentulah Orang yang uh, sangat dekat dengan kita Apabila dia menyakiti kita Maka sakit itu tidak sama dengan orang yang Yang jauh daripada kita Yang mungkin tidak ada hubungan dengan kita uh, Rasa hancurnya hati itu Rasa uh, beratnya tekanan itu uh, Lebih terasa apabila ia datang Daripada orang yang dekat dengan kita Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW Membesar sebagai seorang anak yatim uh, Di mana bapa Nabi saw. Uh, meninggal dunia. Uh, belum daripada Nabi saw. Uh, sempat uh, melihat dunia. Jadi Nabi saw ini mem membesar di kalangan bapa saudaranya. Nabi saw membesar di kalangan uh, bapa saudaranya. Uh, bahkan uh, sebelum bapa saudaranya adalah uh, datuknya sendiri maka kata Syekh disini فَلَا <tuh> فِيهِ <tuh> دِينٌ لَهُ وَلَا حَمِيَّتٌ لِلْقَرَابَحِ maka Abu Lahab ini menjadi seorang yang tidak ada perkaitannya dengan Nabi SAW sama ada dari sudut pegangan agamanya ataupun dari sudut Uh, kerabatnya itu hubungan uh, kerabatnya dengan Nabi saw itu tidak uh, menjadikan dia beriman kepada Nabi saw maka kerana itu kata Syekh Qabbahul Allah Allah subhanahu wa taala menjadikan dia seorang yang hina seorang yang seorang yang uh, hina fadzamahul Allah bihaad al-dzamil al maka Allah subhanahu wa taala mencelanya dengan apencelaan yang sangat besar alladhi huwa khizyun alayhi ila yaumil qiyamah di mana penghinaan ini akan kekal sehingga hari kiamat dengan turunnya surah ini yang mencela yang menghina kembali abu lahab dan surah ini kekal dibaca sehingga hari kiamat dibaca oleh setiap muslim setiap yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya demekah akan mencelak Abu Lahab melalui kalam Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini maka kata Allah Subhanahu wa taala faqala tabbat yada abi lahab ai khsirat yadahu wa shaqi wa tabb fa yarbah artinya arti maksud tabbat yada abi lahab ini adalah Uh, rugilah kedua-tangan kabulahap dan celakalah watabba maka dia tidak beruntung jadi perkataan tabbat ini kalau kita melihat kepada uh, terjemahan ada terjemahan yang menterjemahkannya dengan uh, maksud uh, celaka dan ada yang uh, kalau tak salah saya memang kebanyakan uh, terjemahan memang uh, menterjemahkannya dengan uh, maksud celaka. Watabi ini adalah dengan uh, celaka. Jadi maksud uh, maksud uh, tabba ini, maksud tabba ini adalah uh, rugi ataupun celaka. Orang yang celaka dia akan rugi. Jadi dua kedua-dua ini Uh, saling berkaitan Ada juga uh, Tafsiran yang menyebut Maksud tabba ni adalah Al-halak Kebinasaan uh, Kebinasaan Jadi uh, Tabba tiada Abi lahab Binasa lah, uh, Kedua-dua Tangan Abi lahab Ataupun Rugilah kedua-dua tangan Abi lahab Ataupun celakalah uh, Kedua-dua tangan Abi lahab Wa tabba Dan diulang sekali lagi Uh, pada pengakhiran ayat ini dan uh, rugilah samalamirbah dan tidak akan beruntung uh, kedua-dua tangan abilah. Eh uh, mungkin uh, ada yang tertanya-tanya kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut kedua tangan abilah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut kedua tangan abilah? Apa apa cerita sebenarnya? Uh, jadi kalau orang yang uh, membaca tentang uh, sebab nuzul atau kisahnya kerana ketika mana Abu Lahab uh, merespon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela maka dia uh, menggunakan kedua tangan dia dengan mengambil batu seakan-akan ingin uh, membaling kepada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam maka kerana itu kerana dua tangan Abu Lahab uh, yang uh, bukan sahaja uh, mulutnya itu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kedua tangannya juga Uh, mengambil batu untuk membaling kepada Nabi SAW jadi ini menunjukkan keadaan Abu Lahab yang uh, sangat marah kepada Nabi SAW dan sangat benci dengan perbuatan Nabi SAW dan bermula dar daripada saat itu uh, permusuhan yang ketat dan uh, gangguan ataupun uh, kesakitan uh, diberikan kepada Nabi SAW Maka sebagai balasannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surah ini Dan secara khususnya menyebut tentang kebinasaan kedua tangan uh, Abi Lahab Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala uh, Ma agna anhu ma'luhu. luhu Tidak uh, ke, uh, Hartanya itu tidak akan dapat uh, memberi manfaat kepadanya bahkan har harta itulah yang telah menyebabkan uh, dia menjadi seorang yang melampau alladhi kana'indahu fa'atogahu uh, harta yang ada bersama dengan dia maka menyebabkan dia menjadi seorang yang uh, melampau melampaui batas uh, ma 'anhu ma'luhu ma'kasab wala ma'kasab maksudnya uh, tidaklah harta itu memberi manfaat kepada dirinya Uh, begitu juga apa yang diusahakannya. Fa lam yurda anhu syai'an min 'azabillah id nazala bihi. Begitu juga apa yang diusahakannya itu uh, tidak dapat menolak uh, sedikit pun uh, azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepadanya. Uh, lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala Uh, Wamal kasab ini juga boleh uh, kita fahami juga dengan maksud Wamal uh, kasab ini apa yang diusahakannya ataupun apa yang diperolehinya uh, daripada uh, anak pinak begitu juga keturunan dan inilah kedua uh, dua perkara yang sentiasa menjadi kebanggaan ramai orang bahkan ke kebanggaan orang-orang Quraish iaitu banyaknya harta dan dan banyaknya anak pinak iaitu kaum kerabat itu melambangkan kekuatan uh, seseorang itu apabila dia mempunyai uh, harta ataupun aset yang banyak dan juga uh, yang apa yang kita sebut dengan klan ataupun uh, kabilah ataupun anak-anak buah nak -anak yang ramai yang uh, memberi kekuatan uh, kedudukan ataupun kemuliaan kepada seseorang itu dalam masyarakat jadi kesemuanya itu tidak dapat memberi apa-apa manfaat kepada Abu Lahab untuk menolak azab Allah Subhanahu Wa Taala apabila azab itu diturunkan uh, kepadanya maka uh, apa yang apa yang dia miliki itu tidak dapat uh, menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kemudian uh, kata Allah Subhanahu Wa Taala sayasla nara zatalahab maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Uh, maksud saya sayasla uh, dia akan masuk ke dalam api neraka yang uh, menyala-nyala yang marak menjulang kata syekh rahimahullah ta'ala ay satuhitu bihin naru min kulli janibin akibatnya Abu Lahab ini dia akan dikelilingi oleh api neraka daripada segala arah dia dan juga wanarautuh hamalat al Dia dan juga isterinya pemungut uh, kayu api ataupun pembawa kayu api. Walaupun juga dia dan juga isterinya pemungut kayu api ataupun pembawa kayu api. Dia dan juga وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجمع على ظهرها الأوزار وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلتي ما يجمع حطب بمنزلتي من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد آه maka Abu Lahab ini akan dikelilingi oleh dia akan masuk ke dalam api neraka yang marak menjulang dikelilingi di, di, dikelilingi oleh api neraka daripada segala sudut bahkan dia dan juga isterinya yang uh, ditugaskan untuk uh, memungut kayu api membawa kayu api ini gambaran yang uh, digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala api yang marak menjulang uh, yang memarakkan api itu adalah kayu api yang dibawa oleh istrinya sendiri kerana istrinya juga terlibat di dalam menyakiti Nabi SAW bukan saja Abu Lahab yang sangat kuat uh, pemusuhannya dan sangat kuat menyakiti Nabi SAW bahkan istrinya juga ada peranan maka mereka sama-sama, sama naik sama kuat uh, menyakiti Nabi SAW dan memusuhi Nabi SAW Sentiasa uh, Melontarkan uh, keburukan Ataupun kejahatan kepada Nabi SAW Berusaha bersungguh-sungguh Untuk menyakiti Nabi SAW Maka kerana itu uh, Digambarkan uh, Isteri Abu Lahab Ini akan memikul beban Di atas belakang seperti mana uh, Seseorang yang uh, Memikul kayu api Seseorang yang memikul kayu api dan diletakkan di belakangnya. Kutik kayu api ikat kemudian usung di atas belakang. Dan inilah yang digambarkan kepada uh, isteri Abu Lahab. Dan bukan itu sahaja, bahkan di dipasang atau disediakan pada isteri dia ini uh, satu tali yang dipintal daripada sabut. Masad Perkataan masad ini adalah Tali yang dipintal Tali yang dipintal Ini macam tali kapal tu. Tali kapal yang besar dan tebal dan kasar itu Kemudian dipintal pula Dipintal Dan diikat di lehernya Diikat di leher uh, Isteri Abu Lahab uh, Kata Syekh, Au anna tahmilu fin nari Al-hataba Ala zawjiha mutaqalidatan fi unuqha hablana min masab ataupun isterinya itu memikul kayu api di dalam memikul kayu api di dalam api untuk suaminya dalam masa yang sama di dalam keadaan lehernya itu terikat dengan tali daripada sabut tali yang tebal dan kasar Inilah gambaran Allah subhanahu wa ta'ala Kepada uh, Isterinya Isteri Abu Lahab uh, Dan uh, kata Syekh rahimahullah wa ta'ala Wa ala kullin Fa fi hadhi surah Ayatun Bahiratun ba uh, ba Min ayatillah Fa inna allaha anzala hadhi surah Wa abu lahabin Wa amraatuhu Lam, lam yuhlikah وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد. فإن الله أنزل هذه السورة أبو لهب ومرأة لم يهلك وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد. ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان. فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. Peti Syekh Rabbihahulillah Taala dalam apa keadaan sekalipun, maka surah ini adalah merupakan satu ayat, satu bukti yang sangat uh, mengagumkan. Salah satu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahuwataala ataupun salah satu daripada satu bukti daripada bukti-bukti Allah Subhanahuwataala yang sangat mengagumkan. Sesungguhnya Allah Subhanahuwataala telah menurunkan surah ini. Uh, dalam keadaan Abu Lahab dan juga isterinya belum lagi dibinasakan, Belum lagi mati, belum lagi uh, dimasukkan ke dalam api neraka uh, Tetapi Allah SWT telah menggambarkan keadaan mereka itu Sebagai penghuni neraka Sayasda Naran Dia, Abu Lahab akan masuk ke dalam api Yang marak menjulang Dan isterinya itu sebagai uh, pembawa kayu api uh, jadi Allah Subhanahu SWT telah Sebenarnya telah mengancam Telah uh, Memberitakan dengan berita buruk Bahawasanya kedua-dua mereka ini Akan diazab di dalam api neraka. Maka apabila Allah Subhanahu SWT telah Menyebut perkara itu maka ia pasti Akan berlaku Ia adalah satu perkara yang pasti Maka kerana itu Apabila kedua-dua mereka ini Akan diazap oleh Allah SWT Di dalam api neraka Artinya mereka itu tidak akan beriman Kepada Allah SWT Karena itulah kata syekh Wamin lazimi thalika annahumma la yuslaman. Maka lazimnya Apabila mereka ini Kedua-dua mereka ini akan diazap di dalam api neraka Dan perkara itu adalah perkara yang pasti Maka lazimnya Lazim lazim kepada perkara tersebut adalah Mereka ini tidak akan uh, masuk Islam. Annahuma la yusliman. Dan la yusliman, sudah kedua-dua mereka itu tidak akan selamat. Ha, tidak selamat daripada azab api neraka ata ataupun tidak akan memeluk Islam. Ah ha, apabila mereka tidak memeluk Islam, maka sudah tentu mereka akan diazab oleh api neraka. Maka ia benar-benar berlaku seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak yang boleh dilihat jadi ayat ini uh, satu ayat yang uh, walaupun uh, ringkas dan pendek tetapi uh, dilatari oleh uh, satu latar sejarah yang uh, besar peristiwa yang besar iaitu permulaan dakwah Nabi SAW dan uh, permulaan dakwah itu uh, telah ditentang dengan keras oleh Orang yang uh, mempunyai hubung, hubungan karabah uh, Hubungan persaudaraan dengan Nabi SAW Bahkan antara orang yang hampir dengan Nabi SAW Tetapi hubungan itu tidak menjadikan Dia seorang yang uh, beriman kepada Nabi uh, Yang kuat mendukung Nabi SAW Bahkan sebaliknya menjadi seorang yang sangat kuat memusuhi Nabi SAW Maka kita nak Kita uh, nak Uh, ambil beberapa uh, Waqfah Ambil uh, Marunum Marunum Kita nak Ambil beberapa runungan Daripada uh, Ayat yang kita bacakan ini uh, Yang pertama uh, Daripada Daripada surah yang kita bacakan ini Ia benar-benar uh, Menunjukkan uh, Kebenaran uh, Kenabian Baginda Nabi S.A.W Ia adalah dalil Yang kukuh Tentang Kebenaran Kenabian baginda Nabi SAW Seperti yang uh, Syekh sebutkan tadi Ketika mana ayat ini diturunkan Abu Abu Lahab Dan uh, Isterinya itu belum lagi dibinasakan Belum lagi Dan seperti yang kita sebutkan surah ini turun Serta mata sebagai respon kepada uh, Ucapan uh, Abu Lahab Kepada Nabi SAW Haa uh, Maka ia benar-benar membuktikan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka uh, akhirnya memang benar-benar uh, mati di dalam keadaan yang uh, tidak Islam bahkan mati di dalam kalau sesiapa yang membaca sirah dapat uh, membaca bagaimana Abu Lahab akhirnya mati dengan satu penyakit yang misteri dalam keadaan yang sangat hina uh, dan uh, ini menjadi saksi disaksikan oleh orang-orang Quraisy sendiri uh, kesudahan yang dihadapi oleh Abu Lahab apa, dengan uh, penentangan penentang, siri penentangan yang dilakukan kepada uh, baginda Nabi saw. Itulah kesudahannya. Uh, maka seseorang yang yang dapat memikirkan dengan waras yang dapat uh, melondekkan uh, sifat takaburnya dari kalangan pembesar Quraisy ataupun dari kalangan orang-orang uh, Quraisy. Sekiranya dia dapat melondihkan sifat takaburnya itu, maka sudah tentu dia akan terus beriman kepada Nabi SAW, mengakui kenabian baginda Nabi SAW dengan peristiwa ini. Dengan peristiwa Abu Lahab ini. Apa yang berlaku kepada Abu Lahab. Bermula dengan peristiwa penentangannya itu dan turunnya surah ini dan kesudahan yang dihadapi oleh Abu Lahab. Uh... Antara lain yang kita nak tengok uh, Kenapa Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut uh, Tabat yada abilah bin wa tab Ma aghna anhu maluhu wa ma kasabat uh, Jelas uh, surah ini uh, Kalau sesiapa sahaja yang membaca surah ini Dimulakan dengan uh, celaan Tabat uh, celaan terhadap uh, celaan dan juga ancaman uh, Terhadap Abu Lahab dan ini untuk uh, memberikan kesan betapa uh, besarnya kesalahan yang dilakukan oleh Abu Lahab betapa salahnya perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab itu jadi sesiapa saja yang membaca surah ini akan dapat merasakan uh, betapa salahnya Abu Lahab tindakannya itu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, ia bukan datang daripada, ia bukan satu respon daripada Nabi saw. Tetapi ia adalah wahyu Allah subhanahu taala yang diturunkan kepada Nabi saw. Seterusnya uh, Nabi saw uh, menyampaikannya, menyampaikannya kepada kepada manusia. Nah, kerana itu kita tengok uh, Allah subhanahu taala tidak uh, menyebut. Seperti mana surah-surah yang lain yang sebelum ni yang kita bacakan qul huwallahu ahad misalnya ataupun qul ya ayyuhal kafirun katakanlah wahai muhammad ya ayyuhal kafirun ataupun huwallahu ahad dia adalah Allah subhanahuwataala yang maha esa tetapi ayat ini turun tanpa menyebut perkataan qul seolah-olahnya ingin mengisyaratkan ia bukan datang daripada nabi SAW alaihi wasallam celaan ini Walaupun uh, Abu Jahal uh, Abu Lahab uh, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi bukan Nabi yang men, yang merespon kepada celaan tersebut. Uh, tetapi ia adalah respon uh, terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan uh, ia juga untuk menghilangkan adanya di situ sentimen uh, persaudaraan misalnya kadang-kadang mungkin ada orang uh, dalam isu-isu macam ni uh, tentang hubungan persaudaraan ataupun uh, jika dia daripada kabilah saya maka saya tidak akan uh, melakukan perkara itu Misalnya dalam dalam uh, dalam kes ini, apabila Bila Abu Lahab yang merupakan bapa saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu ayat yang men yang mencela kembali uh, Abu Lahab yang merupakan bapa saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, kemudian pada pada ayat ma'agna'anhu maluhu wa ma'kasaba uh, harta dan juga uh, kaum kerabat tidak memberi apa apa manfaat kepada Abu Lahab jadi ayat ini jelas menunjukkan uh, bagaimana uh, nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita uh, tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita Sekarangnya ia tidak digunakan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah subhanahuwataala. Kekayaan yang dimiliki oleh Abu Lahab dan juga uh, kabilah Quraisy yang menjadi tunjang kepada kedudukan Abu Lahab itu tidak memberi apa-apa keuntungan kepada Abu Lahab di sisi Allah subhanahuwataala. Bahkan uh, hanya amalan yang saleh yang akan dapat menyelamatkan Abu Lahab daripada uh, azab Allah subhanahuwataala dan ini uh, seiring dengan uh, seperti mana yang uh, yang warid dalam satu hadis Nabi SAW uh, tiga perkara yang akan mengikuti kita uh, ke kubur dan uh, duanya akan pulang dan tinggallah satu, satu perkara iaitu amalan kita yang akan terus menemani kita yang akan uh, melindungi dan menjaga kita uh, di hadapan soalan-soalan uh, malaikat Harta kita akan ditinggalkan Dan ahli keluarga kita akan meninggalkan kita Yang tinggal hanyalah Amalan kita Yang akan terus uh, bersama-sama kita Dalam perjalanan yang panjang uh, Dalam uh, perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu SWT Maka hendaklah kita berhati-hati dengan Harta yang kita miliki Dengan ahli keluarga yang kita ada Mungkin kita adik-adik amai kita ada uh, kaum kerabat yang ramai yang hebat-hebat yang berpengaruh misalnya semua itu hendaklah kita berhati-hati janganlah menjadikan kita seorang yang sombong Ataupun seorang yang tertipu dengan apa yang kita miliki sehingga kita menjadi uh, seorang yang melampaui batas seperti mana yang disebut oleh syah di sini allazi ma aghna 'anhu malu allazi kana 'indahu fa atghahu apa yang dia miliki itu telah menyebabkan dia Menjadi seorang yang melampaui batas Seorang yang sombong uh, Seorang yang sombong Maka dia tidak tidak dapat menerima uh, Nabi SAW Tidak dapat menerima uh, Islam uh, Kerana sifat sombong yang ada pada Diri dia Bukan dia tak tahu Nabi SAW itu seorang yang benar Apa yang dida'wahkan oleh Nabi SAW itu Satu perkara yang benar maka dia tidak pernah mendengar Nabi SAW menipu mereka tahu apa yang disampaikan itu adalah perkara yang benar, tetapi kerana sifat sombong yang ada pada mereka, mereka tidak boleh uh, menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka lihat sebagai seorang yang uh, kurang daripada mereka, yang kurang daripada mereka ataupun mereka tidak boleh uh, melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi mereka. Kalaulah Islam itu benar Kalaulah Islam itu benar Maka sepatutnya Islam uh, Ataupun wahyu Ataupun kenabian itu Hendaklah diturunkan kepada mereka Diberikan kepada mereka uh, Kalaulah Islam itu benar Ataupun kenabian itu sesuatu yang mulia Maka mereka merasakan Mereka yang lebih berhak menerima uh, Kemuliaan tersebut Tetapi apabila ia tidak uh, Sampai, tidak dapat kepada mereka Maka mereka menjadi sombong Menolak uh, perkara tersebut Walaupun Nabi SAW adalah salah seorang daripada kalangan mereka, daripada kaum kaum mereka sendiri. Inilah uh, sebab kenapa uh, sebahagian daripada pembesar pembasalkuresh yang tidak tidak uh, mahu beriman kepada Nabi SAW atau tidak uh, tidak boleh beriman kepada Nabi SAW, uh, seperti mana juga yang berlaku kepada uh, Abdur Muqadid yang uh, kepada Abi Talib. Kepada Abu Talib yang tidak beriman kepada Nabi semasa walaupun dia benar-benar meyakini bahasanya Nabi adalah seorang yang benar tetapi disebabkan ada sentimen-sentimen tersebut apa yang akan dikatakan oleh kaumnya sekiranya dia mendengar uh, perkataan anak saudaranya dia masakan uh, kedudukannya menjadi uh, tergugat ataupun menjadi lemah sekiranya dia uh, mengikuti Nabi saw. Maka ini secara tidak langsung juga menjadi peringatan kepada kita Dengan apa yang kita miliki uh, Harta kekayaan, aset yang kita ada Ataupun pengaruh yang kita miliki Kedudukan kita dalam masyarakat uh, Besarnya keluarga kita Semua ini uh, adalah nikmat Allah SWT Yang patut digunakan uh, Untuk kita mensyukuri dan uh, mentaati Allah SWT uh, Bukan sebaliknya seusnya kita nak tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di sini tabat yada abilahab. Abu Lahab ini adalah gelaran disebut dengan kunyah. orang Arab ni dia biasa pakai kunyah. Kunyah ni dia adakalanya menunjukkan kemesraan Maksudnya kita mempunyai hubungan yang mesra Hubungan yang baik dengan seseorang itu Maka kita memanggil dia dengan uh, kunyah Tidak panggil dengan nama yang sebenar uh, uh, Kemudian dari sudut yang lain Abu Lahab ini uh, Sebenarnya Abu Lahab uh, Memang dia Abu Lahab ini dikenali Di kalangan uh, kaum dia di, uh, Dipanggil dengan Abu Lahab karena Abu Lahab ni adalah satu orang yang Mesegak, yang handsome Jadi Lahab ni maksudnya yang uh, ibarat macam uh, api yang menyala itu. Jadi wajah Abu Lahab ini seperti wajah yang uh, ini orang cakap apa? eh uh, flos ataupun yang muka yang bersinar. Uh, yang bersinar. Uh, jadi Abu Lahab ini dia, sebab, dia seorang yang segak dan isterinya pula adalah uh, seorang yang dikenali dengan digelar dengan Ummu Jamil. Ummu uh, Jamil. Dan uh, kerana isterinya seorang yang cantik. Jadi Abu Lahab ini bukan saja dia mempunyai kekayaan, bukan saja dia mempunyai ee uh, kaum keluarga yang yang berpengaruh iaitu uh, kaum Quraisy uh, Bani Hashim bahkan dia juga mempunyai uh, penampilan yang segak wajah yang wajah yang yang uh, segak begitu juga dengan isterinya dan itulah yang Kemasyuran yang yang uh, diburu oleh ramai orang pada hari ini uh, nak jadi orang yang handsome yang uh, Is mungkin kalau perempuan tu perempuan yang cantik, mempunyai harta, mempunyai kedudukan. Tetapi ini menjadi pengajaran pada kita, jangan jangan kesemua itu menjadikan kita seperti Abu Lahab. <coughs> maka, sebagai, maka Allah Swt dalam ayat ini tidak menyebut nama sebenar Abu Lahab <coughs> atas beberapa sebab. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzzah Nama Abu Lahab yang sebenarnya adalah Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib Maka uh, Ini yang tersebab kenapa Allah SWT tidak menyebut perkataan uh, Tidak menyebut nama sebenarnya Kerana perkataan Abdul Uzzah itu mempunyai maksud uh, syirik uh, Hamba kepada perhala uh, Al-Uzzah Maka uh, kerana itu Allah SWT tidak menyebut namanya yang sebenar tidak layak untuk nama yang mengandungi syirik itu berada di dalam Al-Quran yang tidak layak seolah-olah kalau disebut maka seolah-olah mengakui perkara tersebut maka Allah SWT uh, tidak menyebut nama sebenarnya yang mengandungi makna syirik dan kufur uh, dan uh, antara sebab lain adalah kerana uh, gelaran ini adalah gelaran yang lebih dikenali Beliau lebih dikenali Dengan gelaran Tersebut Berbanding dengan Nama sebenarnya Makanya itu Allah SWT Menggunakan Gelaran tersebut Di dalam Ayat ini uh, Kalau kita perhatikan juga Perkataan Abu Lahab Allah gunakan juga Pada ayat yang ketiga Sayusla naran Zata lahab Jadi Gelaran Abu Lahab Yang tadi yang saya sebutkan Sebagai Menggambarkan dia sebagai seorang yang segak, yang muka, yang bersinar-sinar itu. Yang, uh, yang bersinar-sinar. Tapi Allah gunakan gelaran itu untuk uh, menggambarkan kesudahannya. Akibat kehidupannya itu yang akan masuk ke dalam api neraka yang Zahat al-Habin yang marak menjulang. Jadi, di situ ada, macam sekrones, ada perkaitan. Benda yang di dunia dilihat sebagai satu perkara yang uh, nilai tambah bagi dia tetapi di akhirat akhirnya menjadi satu uh, kesudahan yang mengerikan bagi dia uh, antara lain mungkin juga uh, kenapa tidak digunakan, tidak disebutkan nama di sini kerana uh, sudah tentulah uh, nama itu lebih uh, dipandang mulia daripada uh, gelaran ada kalanya ada gelarnya namun itu adalah lebih uh, mulia daripada uh, gelaran maka sebagai menghina sebagai menghina Abu abulah maka tidak disebut nama dia tidak dipanggil dengan namanya sebenar tetapi dipanggil dengan gelaran sahaja uh, dan ini juga satu bentuk uh, penghinaan terhadap Abu abulah ini lebih puang sejarah umum apa yang uh, dinukilkan oleh para ulama berkenaan kenapa Allah Subhanahuwataala menyebut Abu Lahab Walau bagaimanapun Walau bagaimanapun walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Abu Lahab di sini al-ibra bi'umumil lafdhi la bi khususis sabab kita tidak fokuskan kepada Abu Lahab Abu Lahab sudah tentu dia mempunyai hukuman yang spesifik kesudahan yang telah jelas seperti yang kita sebutkan tadi Sebagai bukti uh, kenabian baginda Nabi SAW Tentang apa yang akan dihadapi olehnya Tetapi yang lebih penting untuk kita Apa pengajaran yang patut kita ambil adalah Apa sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab Hendaklah uh, kita jauhi Agar kita tidak mengikuti uh, jalan tersebut uh, Mungkin juga uh, Kenapa uh, ini kalau kita kita bincangkan kenapa Allah Swt menyebut secara spesifik tentang Abu Lahab, walaupun tidak bukan dengan nama tetapi dengan gelaran. Kenapa tidak saja Allah Swt umumkan saja? Tabat tidak masalah. Uh, tabat tidak uh, seperti mana pada ayat-ayat setengah ayat yang Allah sebut dengan uh, rojul, contohnya tentang lelaki ataupun. Kenapa Allah tidak menyebut celak kedua-dua tangan orang yang mencela Nabi, contohnya, menyebut secara umum. Tetapi dalam ayat ini disebut secara spesifik khusus, agar ia benar-benar khusus kepada Abu Lahab dan kerana, kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa orang bapa saudara, jadi tidak tidak dianggap ayat ini diturunkan kepada individu-individu yang lain yang merupakan juga bapa saudara kepada. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu juga kalau kita tengok misalnya kenapa Allah subhanahu taala menyebut ma'agna'ainu ma'luhu wa ma'khasab, iaitu yang datang dalam bentuk faen ma'wi ma'agna, tidak memberi manfaat untuk memberi makna. Ia benar-benar tidak akan dapat memberi apa-apa manfaat kepada uh, Abu Lahab. Harta dan juga harta kekayaan dan juga apa yang dimiliki oleh Abu Lahab itu uh, tidak akan uh, dapat memberi apa-apa manfaat kepada, uh, kepada Abu Lahab. Uh, mungkin kita boleh lihat juga sedikit uh, waqfah, uh, sedikit runungan tentang uh, ayat وَمْرَأَتُهُ حَمَّا لَتَالْحَطَبَ uh, tentang uh, isteri Abu Lahab ini tadi uh, kita dah sebutkan sedikit uh, tentang bagaimana isteri Abu Lahab ini yang uh, uh, seperti suaminya, uh, membantu suaminya untuk uh, memusih Islam dan menyakiti Nabi SAW Maka ini perlu uh, Menjadi perhatian para wanita uh, Yang pertama Yang kita sebutkan tadi uh, Isterinya yang dikenali dengan Umu Jamil uh, Seorang wanita yang cantik uh, Yang uh, mengahwini Seorang yang uh, segak Yang punya harta dan kedudukan juga uh, Maka perlu kita uh, Para wanita mengambil Pengajaran daripada uh, Peristiwa ini Janganlah jadi seperti isteri Abu Lahab sekiranya suaminya itu seorang yang yang jahat maka janganlah dia juga mengikuti kejahatan uh, suaminya itu uh, bahkan dia bukan alasan untuk menjadikan dia juga seorang yang jahat seperti suaminya uh, sebaliknya uh, perlulah uh, seseorang itu uh, berlaku adil ataupun berlaku insaf untuk benar-benar mengikuti apa yang dikenaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika tidak maka dia akan menerima akibat yang sama seperti uh, isteri Abu Lahab jadi uh, saya kira itulah uh, apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini berkenaan tentang uh, surah yang ringkas ini uh, surah Al-Masad ataupun surah Abu Lahab atau mesra Allah bini menceritakan tentang uh, respon Allah subhanahu wa taala terhadap uh, celakaan yang dilontarkan oleh Abu Lahab uh, bapa saudara Nabi saw yang uh, hubungannya itu tidak dapat memberi apa-apa manfaat kepada Abu Lahab untuk uh, memeluk Islam ataupun uh, mendapatkan kebaikan rahmat Allah subhanahu wa taala sebaliknya dia menjadi seorang yang paling kuat musuhannya. Dan mendapat uh, ancaman yang keras daripada Allah Subhanahu Wataala dan janji uh, hukuman api neraka yang akan dikenakan kepadanya uh, belum belum daripada dia mati lagi. Jadi moga-moga kita dapat uh, mengambil uh, pengajaran daripada surah yang ringkas ini. Saya kira sekadar itu saja untuk malam ini. Moga-moga ada kebaikannya untuk kita bersama. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu anla illa illa anta. Astaghfirka wa tabiileik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.